Du hører på Joachims ettermiddagsshow. På Radio 16. Og velkommen til Joachims ettermiddagsshow. Eh, Oscar er her, han også. Det har jeg. Sidekick eh, Mathias er Han er her, og det vi skal snakke om i dag, det er ja, mye. Det, vi kan si litt, da. Det er, det, vi skal ha drikkevaretest. Hva har du gjort siden sist? Og da har du trent noe liksom, forskjellig, og det... Om det har vært noen spesielle hendelser i, siden vi sist hadde sending på Vassåsland 2. november? Ja, det har skjedd litt, ja. Så Ska vi ha besøk av Leif Frithjof. Så skal vi ha dagen i dag. Så vi ha vitser, nyheter, dilemmaer, musikk, Joakims dramatiske ulykke, fleip eller fakta, morsom forklaring og mye mer. Så da kan vi vel sette over, men neste sang, kan vi ikke det, da? Ja, du kan jo hinte litt om vad som skjedde i denne ulykken. Jo, det var rett og slett krasja med bil, da. Ja, da har jeg sett på Radioactive og Imagine Dragon. Du hører på Radio 69. Å, da er vi her igjen. Da kommer vi kanske å med vår sidekick. Har du trent noe? Siden ja, det er jo spalten hva vi har gjort siden sist. Og siden sist vi hadde sending. Og da... Ja, vad har du gjort sedan sist, uh, Mattias? Eh, jeg har ätit kake och middag och så har jag spelat dator. Är det allt du har att göra? Har ja. du ikke tränat eller någonting? Nej, o lite kanske, men det är hemligt. Nej, du tränar noe... ja. ja, har du tränat någon då, Joakim? Ja, jag tränar tre gånger i veckan på träningscentret. Där jag knips knips der har fått opplegg på sex uker, som jeg skal i vekter også. Vet du hvor mye det kostet? Det er gratis. Det er gratis, det er. ja. Det har fått gratis. Har du blitt sponset av skolen? Mamma. Nei, ja, skolen. <laughs> Og kommunen. Mamma sponset meg. Ja, hun sponset meg. Mammaen min. M mine Og mine så... Ja, jeg har jogget faktisk hele fire ganger siden vi var på lufta sist. <hå>! Og i går tok en tur på hele 5 kilometer. Da var jeg ganske lei av joggete på, og da tok jeg meg en dusj. Åh, Oss. nei, jeg tror ikke å si det egentlig. Det er... du har trent, du også, det vet jeg. Jeg har løft én gang, én gang. Står ikke løp... du på, rull... på rullerskia? Nei, Gjørstein er det. Du begynte jo, jeg har Det var gøy en uke. Men, eh, uh... <gøy> Mathias. Har du noen gode... Hvordan er karakterene dine for tida? Jeg synes jeg er flink, jeg ligger på en tre. Sånn gjennomsnittlig på alt, tre? Ja. Yeah. Gym, ja. Gym. Det er fem? Fem sekund seks. Fem, seks. Uh, Så er mat og helse. Mat og helse har vi ikke hørt. Åh, uh, uh, Andreas noe, sier at jeg er på sekser! Gjør den, ja. Nei. Ja, ja. <laughs> Ja, ja, så, men... Jeg uh, Din ja. vonde mage, Oscar. Ja jeg, jeg, om den. Jeg ja, jeg... Skal vi putte i revan, ikke har fått ett uh, stort problem nå i det har en mistanke av at jeg har, at jeg har fått... Uh, at jeg reagerer på å spise frukt, rett og slett. Men så gikk han opp, ærsa! Jeg, jeg, bra, ja. jeg har, uh, spiser frukt i hvert store frid, som vi får servert av våre flotte kan tine ansvarlig yeah! Bjørgehausen, og så da tar jeg gjerne et eple, eller vad det måtte være. I dag var det banan. Ja. ja, og vanligvis har det vært en lite mageknipe, men i dag, jag tog tok banan, så tog det virkelig av. Det kjentes som om jeg fikk kniver inn i magen, rett og slett, og det var... Virkelig vondt. Og da måtte jeg sitte der i halve fransk timen før jeg mannet meg opp til å spørre om jeg fikk lov til å gå på do. Og bæsje. Og, og da, jeg gjorde nummer to. Og fikk ut negeren. Og han da fikk ut. Han la Norges største kabel hittil. Det var en kabel, og Hans Christian som kom inn på datsen etterpå var vel ikke så veldig fornøyd med det. Jeg tror det lukta fælt. Og så har, og så har du jo ut for... Utför en olycka, den kan man du ja. föreställ dig om? Ja. ja, vi var och körde bil. Han eh, Lars Gustafsson, han köpte en ny bil på på söndag, på söndags eftermiddag. Han har köpt något he helt uppe i Telemark. Da vi en, eh, helt, det, det var sjöten Pisho 306 SR. Jag husker inte helt vilken årsmodell, det var en 1.9 liter turbodiesel som gick som en bøtte med drit. Hadde han eh, vinterdäck? Ja, han hadde vinterdekk, men hadde følget ikke med sommerdekk. Skulle ligge i 110. Så vi kjørte jo i 110, og kom den siste svingen forbi den som er ved Sletta av Harselstad, og så fick vi en sledd. Kom dra på sledden og inn i autovarene, og der lå Frida på fanget mitt baki, uten sikkerhetspeltet. Jeg hadde heller ikke sikkerhetspeltet så, så gott att få politi så liksom sån sån då tänkte vi bara då tänkte detta hon tror gå i rätta halva vet du. Men så Ja ja. Jag har jag på optag altså. Men det gick bra då. Vi bara vickade tag fyra såna stolpar och vi, vi träffade väggarna Ja då. Det gick bra det och vi ska höra på Will Be Coming Back av The Calvin Harris och no! exempel der, ja. Du hører på Radio 69 Ja, det var uh, Calvin Harris sin hit The Will Be Coming Back Vi skal ja, ha noen vitser aller sier, først Og der spørre. kom den, ja da, Har ikke premium Har ikke premium Så da, da må vi bare klart noe musikk her Men uh, det går bra Du kan jo ta og lese om din vits uh, uh, Kan imens. ikke du ta din første? Vent litt, Anders Skal vi se ja. Jeg har en vits Så vi får zooma inn litt Som en gatt av besluppsmål Skal vi se Anonym insemner skriver En kvinne var utsatt Var utsatt For en stygg brannulykke Og fick alvorlige forbrenninger i ansiktet Legene ville Transplantere hud til ansiktet Fra andre steder på kroppen Men kvinnen var så tynn att det var Vanskelig å finne store nok Hudområder Till allt till hade äktemannen samma blodtyp och han ställde sig till tillte sig till stod det. Men det enda stedet som meinte sig det var hud fra rumpa. Operationen blev genomfört och hon blev vackrare än någonsin. Alla bemärkte detta i veckorna som följde och hon hon sa tårevått till samman: "Jag kan aldrig få tackat dig nog för att det ställde upp för mig på det här måten." Mannen försäkrade Gleden på min side, hver gang jeg ser, di ser din mor kysse dig på kinnet. Har du en till? Jeg har en till. De her, de har elsket og full av håp, spør hun. Hva skal vi kalle ungen? Han drar av seg kondomen, knyter og knuter på den og svarer. Kommer han slutt herfra, kaller vi en MacGyver? Fana, <laughs> du ikke å finne noen vitser? Ja, okay. men de, de, de, de, de som er bra har så lange. Ja. Uh, uh. ja, vi venter i spenning. Du må finne noe snart, eller så... Ja, ja, ja, jeg prøver. Det er så veldig vanskelig å gå på vitser.no. Jeg ja, er det, jeg er inne på vitser.no, ja. Ja, vad måste vi måste måste vi säga. Ja, vi måste Ja, men jag vill se si det för det står för det står spørsmål, og så står det svar då. De måste gå in på en uh, vitsen, vet du? Ja, jag vill. Nej. Då provar kan jag ta en i menst en källnervits. Gör det. Eh, ja. uh, källner, jag vill gärna bestilla bord. Beklager, men vi selger ikke møblerne. Ja, ja vel. Ja vel, ja vel. Da kan vi ta en lada vits. Jeg tror vi har tatt noen lada før. Så da tar vi på kanten. Skal vi se om vi finner den her. Vi bare tar den tilfeldig. Hvorfor snorker menn når de ligger på ryggen? Får de ballene dette, dette ned og tettere av sølet, så det blir vakuum? Har du Finn igjen nå, Joachim? Ja, jeg har ikke lest nå, men jeg satser på at det går bra. Ja. Anonym innsender skriver en, «En svenske ringte til Skranken i SAS og spurte «Hvor lang tid tar det å fly herfra til London?» Et øyeblikk svarte damen i Skranken. «Haha!» Ok, ja, ja vel, da får vi gå i en sang som heter «Don't you worry, child, of Nei, Swedish det det house». Har du plutselig finnet en til nå? Nei, jeg vet ikke, jeg må bare prøve. Vi skal tres, ha vitser, mer vitser etterpå. Tre svensker i skogen, så så er det et spor. Jag tror det er herreharespor, sa den første. Jeg tror det er elgespor, sa den andre. Men det står ikke hva den tredje sa. Men gå hon sånn uh, okay, går det är bra. Ja, det går vi i Don't You Worry Child av Swedish House Mafia. listening to Radio 6 Swedish House Mafia featuring John Martin. Um, den heter Don't You Worry Child. Vi skal ha dagen i dag, idag eller først det er, Dagen i dag er den 13. november, og er den 318. i dette år, og det er 48 dager igjen av året. Navnedager er Kirstin, nei, ja, Kirsti og Kirsten. Altså, Kirsti er vel... Ja, i hvert fall morret Emilie, Kirsti Solberg. Gratulerer med navnedag. Står hun på Wikipedia? Blir sikkert. Blir sikkert. Nei, vi vet hvem Kirsti Solberg er. Og så ja, blir det sikkert med kake og alt mulig det sammen med rådnervennene til Emilie. <laughs> og så har vi nå historie. I 1985 så brøt vulkanen Nevada del Ruiz ut lavastrømmer og leiret oss livet av ca. 23 000 mennesker. Det er faktisk ganske alvorlig det. Um, 1990. Den første kjente websiden blir skrevet, Alltså for 22 år siden. Har, de har altså jubile i dag. Norsk historien, det er noe branner og noe folkeavstemning. De som har bursdag da er ja, en kappverdisk fotballspiller. Det Jimmy Kimmel har bursdag i dag. I 67, så han er da, skal vi se, med kjapp ureining, så er han da 45 da, hvis jeg ikke tar helt feil. Også, ja, det var mye utlendinger Lars Mjøn fra, fra der, åh, hva heter det da, Gauss, Roms og Brunvundgrønne? Ylvis. Nei, ikke Ylvis, men... Farmen. Nei, ikke Farmen. I kveld Nei, det er ikke noen som er nytt. Brødre enn Dal. Brødre enn Dal, nytt nytt. selvfølgelig. Brødre enn dal. Nytt på nytt. Hold kjent. Og så kan vi ta... Nyheter. Sportsnyheter. Anne Sjaune døde i 2011. Norsk politiker. Han ble Nei. ganske gammel. Uh, Babik Reinhardt, fransk jazz-bluesiker. Det er jo bare ikke det de dør, for de lager jo helt ellendig musik. Jazz er jo bare piss. Jassa jassa jassa. Jass eller rass. Vi kan ta och sätta på DJ Broilers sin näst nyaste som heter Kegass. Du hörr på Radio 69. Broiler sin Kegass här på Radio 69 och Johan i Vi skall ha någon vitser, och har du någon klaru Joachim? Ja, jag har Ja, jag har i alla på dager. Nej, ja, jag har tre tror jag och så Vet du hva Blondina prøver på når hun holder henne sammen over hodet? Nej, det vet jeg ikke. Hun prøver å på en tanke. Den tror jag vi faktisk hade i verste sist, så den er oppbrukt. Nei. Det var lite dumt. Har du en uh, annen Ja, bra. Jeg fant frem en ekster. Uh. Eller skal jeg ta en først? Ja, nå har jeg en her. Jeg kan ta den da. Så okay. kan du... En svenske ringte til skranken i SAS og spurte «Hvor langt de tar å fly herfra til London?» Ett øyeblikk svarte damen i skranken. «Mange takk» svarte svensken og la på. Ja, den har vi hørt ferdig. Nei! Jo, faktisk, ikke slutten! Ikke bare i stedet, men ja. før av. Nei! Da kan jag ta den første min. Har du hørt om blondinen som lista seg for medisinskapet? Den vil ikke vekke sånmedisinene. Har du en till för vi ska ta en gåta? Ja, men er det bra nok då tror? Du? Ja, vi får satsa på det. Tre svenskar gick tur ja, i sta, eller jag vet inte men det är slut men Tre svenskar gick tur i skogen såg de ett spår. Jag tror det er tror det är harespor sa den første. Jeg tror det är elgspår sa den andre. Den tredje rakte kosino för han blev överkörd av tåget. Ja. ja. Da tar vi en gåte. David ja. var ute og gikk en tur når det begynte å regne. Han hadde ikke paraply eller hodeplagg. Hans klær ble noen våte, men ikke hår på hans hode ble fuktig. Hvordan kunne dette gå til? Har du et svar du vil komme? Kan du lese den en gang til? David var ute og gikk en tur når det begynte å regne at han ikke paraply eller hodeplagg. Hans klær ble gjennomvåte, men ikke hår på hans hode ble fuktig. Hvordan kan dette gå till. Han gikk på hønnen nå. David var skalla. Oh. Håper du skjønte den? Ja, jeg skjønte den. Du på den imens vi, vi hører. på Radio 69. Øyeblikk av... Circus, IMA og Elkjøp, og vi skal ha eh, vår nye dilemmaspalte, og vi skal, skal da presentere to dilemmaer i dag. Det ene er et trilemma med tre, med tre goder, kan vi kalle det, og den ene ena har to onder. Da begynner vi med to onder, og da har vi spørsmålet, vil du ha tissen i fese eller pen eller nesa i skittet? Jag altså penis. At penis pe pen att penis, penis i ansiktet pen eller näsan är skritet. Ja. Den Jag har väl en penis i ansiktet och en penis i ansiktet. Jag skritt alltså, det är lite För Ja, det kommer väldigt lätt, det blir ju väldigt uh, Ja, men hade jag inte haft nog nede där sån så hade jag tat näsan alltså gjort fint det. Ja. Så att det är penis i ansiktet. Ja. Ja. Ja. og så kan vi ta en uh, dilemma uh, hvem vil dere leve med av uh, Lini Meister, Ayla Li eller Lena Alexandra Øyn alle, alle tre, alle er uh, alle er til glamourmodeller og da anbefaler jeg å tenke på IQ utseendet uh, er jo på plass men jeg skjønte ikke hva spørsmålet, spørsmålet hvem vil dere leve sammen med Linni Meister. Jag vet inte för vem mest iku. Ja. Vem är smartast? Som har de jävligt svärre fina pippar? Ja, jag så ju då att Lena och Sandra fått sig en ett manfolk som som man död kaningen. Då får vi välja herr Larli. Meister. Nej Larli, du finner hon pippar. Linni Meister, det är Linni Meister så vi tar inte Meister. bor i Tyskland. Og så går Mathias for, hva er det grundet jeg, jeg kan begrunne svaret. Ja. Det er fordi at jeg, jeg hadde ansett meg som lignet på, og jeg likte det. <laughs> det er veldig bra. Jeg tror jeg, det står vipper mellom hva i lar eller, eller lign i meister. Åh, du tenker bare på tids, du. Mm, nei, nei, nei. Selvfølgelig har Linni meiste tids. Tids, har ikke Alali. Nei, har eh, rom, da går fin rompå, da det så riktig. Det som de har til felles, er jo at, Ja, alle tre har, er nakne på internet. Det er jo til felles. Ja, det går vi selv om. Og... Vi tar to, en pause... To av har pornofilmer på internett, og da velger jeg. Eh, siden Alali er... Eh, ikke har unger, så vil jeg ikke ha la i li. Og da vi på... Fuck your life, man! Jens av Carpe Diem. God Radio 69. Ja, du kan ikke ringe nå, Joachim. Det ringer opp snart. Ja, det var... Joachim er veldig populær for tiden. Og vi skal ha lite grann nyheter. Vi kan jo komme med den første, første nyheten, da. Det der, den omtalt, mye omtalt... Lønna til SAS-sjefen, som, som heter Rikard Gustafsson. Han tjener, han tjener 10 millioner i året. Og nå har han vært så gæren og drastisk for å hjelpe økonomien i, i SAS. For SAS sliter veldig om det, og må, ha, må inngå avtalen med staten og få statsstøtte for å klare sig Og så har kuttat Elena Sem med 20 Så han har gått så... ner till 8 miljoner i år. Det är drastisk tiltak där alltså. Och så har vi Le uh, ledelsen har sagt sig villigt att kutta 15-17 Men det är ju kanske att uh, de har ju kanske har samma grunden som Rickard Gustafsson och han har skall möte har väl sannsynligen smött på Gardemon i dag. Uh, det är det er tragisk, etter min mening. Ja, det tragisk. Du hade jo en uh, tilførsel der. Ja, derfor kan... Uh, der står noen greier her. Opposisjonen, på Trond Giske. Derfor kan uh, flyresene bli dyrere. Og som Oskar sa, de er jo snart vei til å bli konkurs nå. Så hvis... Uh, jeg vet ikke om det er hvis du, er med, hvis du har flytt mye med SAS, ja, du For det står at du har krav på 600 kroner hvis du, Vissa skal gå en kurs, men det kan jo ikke være til hele Norges befolkning der. Eller, vad tror du? Nei, det vet jeg faktisk ikke. ikke og så kommer vi med en veldig tragisk nyhet, i hvert fall for radioverdenen og radiolyttere. Radioresepsjonen tar pause etter jul, og kommer tilbake etter sommeren 2013, og det gjør att jeg begynner å grine, for jeg elsker radioresepsjonen, det er det beste jeg vet om og det har seg slik at uh, Tore skal ut i farskapspervensjon i, i noen måneder derfor blir sendingen av torsdag 20. desember den siste på en stund for still forteller Tore nå blir jeg veldig lei meg og så skal uh, så skal uh, Bjarte uh, jobbe i ja både Steinar og Bjarte Steinar og Bjarte, Steinar og Bjarte har har uh, uh, tatt skal jobbe i underholdningsavdelingen i NRK en stund. om det trenger och særlig flere folk der. Ja, er du ferdig med... Da er jeg ferdig da. Jeg begynner å gråte mens dere prater. Stakkars, han høre på radiresursjonen hele tiden, så... Jeg hører på det hver dag. Det er det Men jag har en nyhet her. Jeg har redd Bonknull, som är ute på affærer. Pastor, hvis dere møter den... Han har nemlig satt en Volvo 240-turbo-motor i en traktor, og er bodene ute på tur og børner av med traktoren. Så, det, så, så mye fritidsproblemer kan du få, så at du sätter en bilmotor på en traktor. Ja, og så kan vi se si at uh, tromsesupporterne fortviler litt, for det er jo snart duka for cup-finale mellom Tromsø og Hødd. Tromsø-supporterne får ikke tak overhovedet på grunn av bygningsarbeid, og det mener det att det burde de ha med til cupfinalen var spilt, men samtidig så får eh, dette Hødd-supporterne, Hød som kanskje blir, du vet ikke om det blir så veldig mange fra Hødd, de spiller jo i 1. division. mens Tromsø er en av de største lagene i Tippi og de meddelerne er spektløst, og det er et stort byggeprosjekt som skal i gang. Og ja, så er det... Ja, den går 25. november på NRK fra klokka 13.15. Jeg er ikke sikkert dere husker på det så lenge. Har du noen flere nyheter? Ja, jeg har gått rundt på en nå. Det er um, Norges mest sexy mann. Han så litt kjent ut av altså. seg, tror han har spilt Max Monus. Eh, Norges, han er en Norges mest eksimann, diskuterer saken og på, ser på hvem de mener burde hun ut. Og er det han ja, der Nicolai Klevebrok? Ja, det er kanskje denne som står här tror jeg. Eh, jo, han er med i Kontiki og står akkurat med Moktmanus så. Jo, det er han faktisk. Er han, han, han spilte Gregers Gram i Greger's, den... Gregers, han som davet på restauranten. Ja, skal vi sette på en uh, sang før vi skal ha drikkevaretest? Det kan vi, hvis jeg har en... Det er... Uh, skal vi se om vi får på Darling snart. Darling? Du hører ja, fortsatt hi, på Radio 69 og ett ettermiddagstrål. Darling kommer... Du hører på Radio 69. Darling, wild at the heart, vær altså på Radio 69 og Joachims... Uh, ettermiddags-show. Vi skal ha drikkevaretest nå, og det er duket for den originale vannet, som fra producenten Becken, eller kilden, kan man kalle det. Jo, brønnen, brønnen. Produsert av brønnen. Og vi kan ta og skåle. Skål. Det jo... Smaker ikke så mye. Smaker vann? Smaker rett og vann, vann mest uh, ja. brukte produktet i verden. Nei, cola. Cola er ikke er mer van. brukt enn vann. Det er jo til alle væsker, er ikke det. Uh, ja, ja. Jeg synes det smaker uh, godt, men det smaker jo litt tamt. Det er en helt grei drekke, men det er ikke noe særlig mer enn det. Har du ikke noe mer innspill om hvordan det smaker? smakar vatten. Ja, jag tyckte det smakar gott. Väldigt speciellt när du är sliten, liksom cyklat länge och eller vid att prata eller något sånt där är det väldigt gott också. Ja, då är det väldigt gott med vatten. Är det inte så lurigt att köra så då vill man gärna ha vatten. Men sån så är ju vatten gott då. Det är ju törstedricke sån Det är det, det. det som är törstedricke så. Vi är skikilt törst så är det gott med gott med vi kan jo si at uh, før vi gir våre på uh, skårer fra 0 til 100, så kan vi se si at Coda topper lista med 84 korker. Uh, Tab har 81 korker i snitt. Gøysaft ligger på tredjeplass med 65, og så har vi uh, Faris som troner på den nederste plassen. Vi husker ikke helt hva det var vi fikk der, men det var som sånn cirka 25 korker Faris fikk saltvann der altså. Har du en poengsum du vil gi til vann? Ja, jeg, har, jeg sier uh, ti korker, Du synes det er så godt, ja. Du sier ti korker. For jeg hadde tenkt å si mer uh, 50, tenkte jeg, faktisk. Slegg på 30 til da. 30. Da sier vi 40 da, for uh, 40 korker. Jeg sier 50 korker på grunn av er helt grej drekke gøysaft er jo bedre for det er mer smak er 55, 55. 55 sier Mathias og da skal vi snart ha fleip eller fakta så skal vi regne ut poengsummer her og så nærmer vi oss slutten av denne flotte tirsdagen i hva slags det begynner å mørke med til vi skal Åh, kjøre jordbil etterpå yes, vi skal kjøre jordbil hvis det ikke begynner å yre for kan det fort bli sølte Nei, vi, kjører... vi kjører på med We just got carried away of departure. Oh, yeah. Der. Radio 69 Ja, da er vi inne fra Radio 69 igjen, og vi skal ha eh, en freip eh, eller fakta som vi tester for første gang i dag. Det er en konkurranse som ikke det blir noe tapere på i dag men hvis, men, hvis Oscar minner, hvis Oscar taper, da blir bøndet på låret. Jeg må si at jeg er ikke med faktisk, jeg er programleder og stiller spørsmål, og da er det om å få et uh, får en nedstand eller et stoff og så skal vi forklare på morsomst mulig måte hva det er for noe urin, hva er det for noe Joakim? Urin, det er uh, ja, hva er det for noe? Hvorfor er jeg urin? Ja, jeg urin, det er... Har er det du driver med? Har du ingen morsom forklaring på vad urin er for noe? Du skal ikke ha noe med urin å gjøre. Nei, jeg har ikke det. Da har Joachim tapt første runde. Hva har du? Skal jeg forklare deg urin er for noe? Hva er urin på en morsom måte? Urin, det er... Det er... Det er gamle gamle rester etter eh, maten du har spist som er klumpet sammen, sammen med alle plastikkbitene du får det om dagen. Ja. Ja. ja. Når du bæsjer så trøkker du væske og svettet ned i en sånn klump i magen som det er der du tisser ut, ikke sant? Du trøkker bæsjen ut så kommer det tiss, ikke sant? Så er det sånn bæsj. Ok, ok. Da vant uh, Joakim nei, Mathias oh, første runde. Ja, urin, eller såkalt tiss, er et avfallsstoff som utskilles fra kroppen i nyrene og samles opp i urinblæra fra hvor vesken ledes ut av kroppen via urinjører gjennom prosessen som kalles urinering det alltså altså pissing spiker, hva er det for noe, Joachim? Uh, spiker, ja, det er et material man bruker uh, du kan bruke det på mange forskjellige måter hæ? Uh, huh? <laughs> nei Jag vet inte. Ja. Vad är en spikare? Du har väldigt lite att man säger om jag En spikare det uh, är en metallskulptur av en penis. <laughs> ja, Eller gott klart. Ja. Och då kan vi säga si att eh uh, spikare är en pinnenformat föremål framställt av ett hårt metall med vanligtvis uh, stål och gänstande är spetsig. Den ena ändan har en utvidelse i motsatt ändan som ska hålla igen då när du slår den med i et materiale. Vi skal høre på Diamonds av uh, Rihanna, hvor skal vi straks avslutte for i dag. Mathias har vunnet Flaip, eller fakta Diamonds av Rihanna. Du hører på Radio 69. Vi har Diamonds av Rihanna. Vi skal, kan du ta oss og skru av den vibreringen, det blir gøy. Det er sluttet av det. Uh, vi har hatt drikkevaretest i dag. Det var vi kan gratulere vann med en foreløpig 4.plass i drikkevalgetesten med 48,333 333333 vi har hatt masse forskjellige grejer i dag. Vi kan si takk til Mathias som er relativt fast sidekick. Joakim har som vanlig lossat sändningarna igenom. Vi har haft dagen idag och så har vi haft en lite märklig prövningsom av fler på fakta som Mattias vant. vi kan hilsa där ute som kosa sig med radio efter vart från ja, kördes upp och diverse. Vi har haft en ganska lång sändningsdag och vi avslutter med cover me-sangen av Live eller Liwatschows sweet av uh, admiral P. Hvis uh, der kommer